Eguerdi ondeno, ongi etorri Palmondo Irratira, guemen gaude asterobezala zuzenean stream.maritsusarea.eus b.zortzimilla barra Palmondo Irratia linkean. Eta zimaduzue zuzenean entzunez, keskatu grabatuta entzun ditak ezue podcastak palmondoirratia.noblogs.org linkean. gogoratu gure saiotan parte hartzeko jarri gurekin harremanetan palmondohirratiaabilduarrizeup.neten edo gure instagrameko eta Twitterreko kontuetan palmondohirratia Eta gaurkoan erronkak, Ipuinia, Osasunaren autogestioa, zuek bideletako esketzak eta bar ditu. Beraz, ez galdu, asterogoaz. Gaixo ieskor, jaso ditugu erronken erantzun gehiago? Gaixo, gaixo, bai, gaurkoan hiru entzule animatu ezkigu bertsoen erronkan parte hartzera. Tehaz, bai, bai, iru sarten gero eta bertso lari edo sasi, bertso gehiago gaudela. Eta beraz, hainua ere gure neskutik, lehengo bertsu erantzuna. Haurera! Zen bat ira du konfinamenduak oso azkarretzaizkit pasatzen orduak, ematen dugea lamunduko presuak, inbearkoitu gure artekoa apustuak. Zimera da, eskerrik asko zure ekarpenagatik, eta jarraian beste bibertoak igatziz jaso ditugunez, banik irakuriko ditut. Enengo lokomotora txikia ez izan aduen pertsona batek dihali gu, lera berdinari erantzio. Hakoa da bertsoa. Hoi zarte irangote du kon, marka tuarka tu, gaitzu <laughs> du konfinamenduak. Aldera horrek baditu berarriskuak, riskuak. Unaketa esnatu buruak, egin ditzagunden gure apustuak. Ez la txikiak. Oi, apustuak egiteko egonbida lutatzen digu. Eta jarraian, txobola anderea ez izeneko pertsona batek, ez izen celebreak benetan gaurkoak, egonako bertxabudali dugu. Ergatik ari gera gu orain bertxotan, oiukatu nahi dugu leiotik askotan, antua laguntzen du momentu lauzotan, Animatzen baikeraren hemen palmondoan. Da beraz, palmondo saleok bertsotan jarraitzeko honakoa duzu e urrengo bertsoaren puntu proposamena. Saleko zuaitza more, barkatu berriron hasitu naiz. Saleko zuaitza kostomoreak dauzka. Eta, bat eguizu, atorren astean zehar, buruari eragin, larun baterako bertxoeak bidaltzeko. <susurra> Bueno, askok, eh, denak eztesateatik, zautuko zue Jon lasa, urtetan da urtetan edituak gure herria musikaz talaitzen, eta bestalde gutako askotaskoi e, musikareak usteende bai, trikitisa, panderua, txistua, bateria... Eta faltan botatzen genuen, ez? Kanta bat bihartzeko eskatu genioen talmundo irratiako. Hemen behar bihari dudakoak. <laughs> Hemen ere nire parte hartzea. E, letra da e, sarreoina eta doi nioa Pentsatzen dut, kanta honekin, bueno, nahiko betetzen dela gaurko egoeraren giroa. Ba, bueno, ez daki unua guazen, ez daki unola gauden, ez daki usegastatuko den, baina beti dago itxaropen bat. Eta itxaropen horren atzeti dikua kanta honen nahiak. Venga, moixu ezagero astea. Oh Zer bat berrizte kantu nahitzea, eskerrik asko guri kanta altze gati joan. Eta esan bezala gutako asko eakutsi gu lasak. joan nazak. Guat ez zatez orfeo klaseoetaz saltoka. Erritmoa nola ikaste genitu Batzuk oa indike jarraitze deo beak erakutsitakoa jarraituz ikasi eta hotzen. Eo beak bezala, da igual batzuk beste batzu erakusten debai. Ta behin segurazki gui ahitzen nahikoan ez, aprovechatu nahi deo beak emandakoa pixka dueltan emateko. Erakutsi ziguna eta erakustiaz aparte, obeto sandera, horrekin batea eman ziguna eskertzeko. Eta da izango zauraski behar, beziguna inakua, baina paritxotxikionekin homen alditxo bat ina egenion, eskertza bat, musikan bide zerri honetan indun guztiagatik. musika baldosetan ere ikusten erakutsi zigunari. Bueno, bai hementxe jonda gure kantatua, pixkat konplikatu izan izanda, bakoitza bere txien ondola distantziatik kanta osatia, baina espero du gustatu izana. Laberze eskerrik asko zure lanagatik da emandako guztiagatik. Eta muxu ondi ondi bat, palmondi erratik zure ikasleen partez. esan diguten ez ez da oso argi geratu haste honetako puntua zein den diro errepikatuko dizuegu kaleko zuaitzako ostomoreak dauzka dakigu txerebra dela puntu proposamena ere baina metaforatik edo ez agezue eh? ostomore hoiek erari aldira ez aldira erari guziko dugu zein dian zuen erantzuna egu eraz animo asteontan eskerrik asko i eskore repikatzagatik puntua. Eta horrein, e, ipu inbatakau zuentzako e, Fransua Baliek bilutakoa eta intzakitzu lia. Giltzapeturiko txoria Imagina ezaztue erregiaren jauregia. Marmola, arribitziak, urrea. Imagina ezazue indiako erregiaren jauregiko gelarik handiena. Garbiena. Dirdiratxuena. Dena urrezbetean. Imagina ezazue gelaren erdian kaiola bat. Guna eskoa, noski. Imagina ezazue erdian txoritxo bat, txoritxo koloretsu munduko izkontza guztiak itza egiten da kizkin txoritxoa, txoritxo jakintxoa, txori hori da erregeak duen lagun bakarra. Egunero egunero, ministroen kontxeluaren ondoren, erregeak txoritxoa bisitatu eta guztiak ontatzen dio. Arazo politikoak, U GUTXORITXO! Buruzan hilagun hauek zeharo galduta gaude. Alarmagoera bat jarri duze eta jendeak konfinantua gondadin nahi dute. <coughs> None gonditeke horren beste denbora alaupareten artean? Arazo protokolarioak. Oh, txoritxo! Eta orain, ez omen da eskua eman. Orain, oinarekin agurtu beharro men jendea. Zene txez. Ez aldakiten nire herrega naizela. Patatxula honekin nola gurtuko ditut Ilaran jartzen zaizkidan ministro guztiak. Ez naute kontuan hartzen, txoritxo. Ez naute kontuan hartzen. Batzuetan, aldekitoko gauan jartzen zait. Adibidez, svitara edo, ez dakit. Uste dutan, gehiago maiten autela. Ez zu zuzauden hemen nirekin, txoritxo. Arazo, pertsonalak. Oh, txoritxo, gaur eskopet hartu berriz, b baina, baina zinegiten dizut ez dudara zure lagun bat apuntatu eregin, eh? Bueno, adian, usso bat, nahi gabe, izkeparean ez garrizait, mbarkatu, ez da berriz gertatuko. Eta txoritxoak, kaiolako barrotetatik buru lumadon txipia aterata, aholkuak ezkaintzen dizkio aholku oso onak eskaintzen dizkio. Eta egunero erregeak errepikatzen dio etxoriari. Oh, txori txomaitea! Zutzala nire lagun nik onena, nire lagun bakarra. Konfiantza eskaintzen didan bakarra. Iskaidazu nahi duzuna, eta nik emango dizut. Eta egunero egunero txoriak erantzuten dio. Ui, erregi... Eskerik asku, baina denetatik daukat urrezko kaiola eskeni didazu, egunero janaririk onena ematen didazu. Untukustiko musikariak otortzen zaizkit entretenimendua eskaintzera. Ni denetarik daukat. Ala ere, badagauza gauza batez dudana eta asko desiratzen dudana. Mm, Oerrege Mercedes nire laguna zarela bat diozu, Imani ez adazu askatasuna. Dora, askatasuna. Ez ez, hori sekulare Nirekin geratuko zara betiko, nire alboan. Ez altan azori hontxu. Iduz ditzori egon naiko lukezurelekuan. Hori xeran zunez uruntzen da erreznea. Egunero, egunero. Eta txoriak, ah, azuren egiten du. Baina egun batean, ipu ingustiek dutelako egun bat, erregera goiztean goizagertua eta txoriari esan dio. Oh, txori txo! Bi albizte dauzkatzuri emateko, bat una eta biztea txarra. Zein ematean ahiduzun lehenengo? Baktorien ordenak, ez du produktua aldatuko. hitz <laughs> <laughs> egiten duzun! <laughs> Zira ba, albiste txarra da, denbora batez ez galera ikusiko. Bidaiagabaten behar dudalako. Baina, albiste hona ba. zure lurraldera joan golaizela. Zure txera, oianera. Nai alduzu handik zilbaitek hartzea. Opo, ez mila eskerrerrege, daukat. Ez dute zer behar. Baina, gustatuko litzaidake, zu nire anai arreben gana joatea duizitan, txorikolore dueneen gana, eta e, saiezu hemen nagoela, zeure jauregian, gian, urrezko kaiolan, ongin nagoela, eta musu bat bidaltzen diedalda, ezer gehiago ez? Oh, txoritxo, zein umila zaren, eta zenba maite zaitu dan, ikurzen Oyanean eskopetari gabe gabibiliko naiz, Sindak bizut. Usten zenba maite zaintudan nik. Erreleak egin zuen biddaiaura. Beregin politikoak edo egin zituen eta ondoren oianean marneratu zen. Nekur berezi arroz batera iritsi zen. Mil eta milkatxorik kolore dunek, Egan egiten zuten, enbor zuridon zuaitz saltuen gainetik. Ikaragarria zen. Txorien munduko izkuntzta guztietan kantatzen zuten aldi berean. Emanudin kurgarria. Erregeak, kendirik denboratxo bateman ondoren, txorien gana eta hitz egitera usartu zen. <coughs> Indiako herrriria naiz nire jauregian zuen aizpetako bat bizi da oso pozzi biz da nirekin onggi zaintzen dut Urrezko kajola batean dago eta guzti e, Ongi dagoera esan nazi zuen eta musua bihartzen dizkizue no no Eta momentureten Sha Txoritxo kolore bat eroriz zen lurrera. Illa. Erregeak txoritxoa eskuetan hartu zuen, haren gorputza bero oraindik baina bizitzari gabe. Erregea triste jarri zen. Esan beharra dago askotan ikusi zituela txoriak xap egiten. Baina ark bere lagunaren antza zuen, eta haren lagunarekin oroitu zen. Eluke alakorik lagunari gertatzerik nahi. Ezin izango zuen jasan. Beraz txoritxoia zuhaitz baten azpian utzi eta aldik eta azkarren itzuli zen jaure gira. Iritsi eta haren lagunareengana joan zen arrapala batean. dena kontatu zion. Bidaia, Oana, ikuzskizuna, Baita, hildako txoritxo gaixoaren historioa ere. Eta behin eta berriz gantzion, ez dela beraiz. Ezuela Haren laguna, bakar bakarri jauzizela lurrera. Xap, eginez. Xap, txoritxo! Xap! Bira izizan! Ebitan! Eta momentu horretan, segundo batez begia klikatu eta... Xap, ja, bere txoritsua lurrean zerraldo zegoela ikusi zuen. Ez, nire lagun txoa illa, bat hau, ez dinezkoa da. Zuzan, nire lagun kutxuna, zer egin dozotuzo jabe. Baina, nezerrez, txoritsua kaioloako zorguan ez jarraitzen zuen. Chorichua urrezko kaiolatik atera eta haren gorput txikia leihoan pausatu zuen. Bero oraidik. Baina bizitari gabe. Eh? Erregeak negara egiten zuen. Orduantze xapes. Orain güen pi. Chorichua tente jarri eta egan eginez, pli, pli, pli lehioaztea harkatu eta zuaitz batean pausatu zen. Erregearen handik, bi metrora, koronavirusarekin bezala, bada ere. O, errege, ez egin negar? nago, baita nirea espatxoa oian ean ere. Badakizu! izu, nik askatasuna lortzeko egin behar nuen esaten ari zitzaizun. O, Indiako errege, ez egin egar, zuketanik gauza bat ikasi dugu gau. Tzuk ikasi duzu, mesulariak ez duela beti jakiten zer mesuera maten duen. Eta nik ikasi dut, askatasuna ez dela eskatzen den lore bat. Landu eta lortu egin behar den lore bat baizik. Txup, txup, txup, txup. Horain, bea oro jakileak bidelitako audio oso interesgarria daukagu zuen zaz. beraz, entzun. Kaixo, ahiene, lasarten irratia berriro ere, Pua, aspaldiko partez, bo bajakin dut, eta esan du, banik irratiaratean atean, ahide, tolan herriko irratian. Baina, gau, zer, zer, zer kontatzeko, zer kontatzeko jakinuenian, ez? Eh? Izan txala, zer kontatzeko geni? A, a ber, badakit, eh, jendiazten da laizketan, edo zer gaiari buruz, oza, zer jakin gabe, Zer, bueno, kontuatu gea, eh? Denak gea birologo, denak gara epidemiologoak logoat, denak gara guain presidente, denak gara guain lendakari, bueno, lendakaria egia ez da, ez da lain jortzen, lendakaria bera ere, ba, ez dakigu... Za, bueno, está interesgarria baitse bertan, eh? Está ez egiten da. Bueno, tira, baina eh denak denak ulertzen dugu badakigun nola egiten den, dena, sea, mediku ere bihurtu gara, ta claro, ba nik hau ikusita, ba ni ez naizolakoa. Ni ez, ni ez, ni ez ez kontrolatzen ez dudan gai batetan, ez eztitze ez egiten. Nik jakin nahi dut, gaitze egiten dut denean, ba ez dakizu, zentzuz, eh? Fundamentuz. Baina, claro, Jobamen, jende guzti dizketan da, aber, nik ez dizuetu, hitz itzegitea oso guztoko dut. Ola, zer egin nuen, batean porque flipatingo oso, interneten gauza pilara. hasi sinitzen bilatzen, da ikusi nuen, ola, un kursu online, deitzen hitzen da noitako bat, eta azken egin da, nola izan aditu edo zen gaietan. Bueno, sanun a, bai, ordua bueno, va ba, 5 pauso sian, eh? Ba 10 vídeo la, o sea, lucia, eh? lucia, larga duración, eh? Inindet, eta orain ja bai, orain ja bai, oain ja eh, horregatik, eh? Ja irratira ba, sartzeko ba pres nago, osea ja, naiz edo zein gaietan. Eta ba ba bai, orduan zure galderak bueno, egin nahi badituzu eta egin lasai, baina bueno, Nikola, pixkat ba ba nerea ausnarketak, baina bain aditua, eh? naizen aldetik, osea naizenetik, hortik baita egingo dizuet. Eta bueno, ba sozia, aldaketa, sozialak datoz, sozialak aldaketak, Eta hau oso importantea, da kontutan hartzea. Osea, ez badakigu esaldi hori, joan ni zeingo dugu bizitza normala eta kasatzen dute normala, normala zana, da honeak harrigaituena. Ordan zer da normala? Osea, oso oso sakonak, eh, guzti horiek nik irakurtuta euskaraz. Orduan, bueno, horrekin. Ba, e, eze aldaketa sozial nabarmen egongo da. Alde batetik privatasuna eta publikoaren arteko muga, publiko-pribatuaren arteko muga, desagertu egingo da. Bai, zehen jendiak kristalak garbitzen hasi da, Ola, baino jotake, eh? Jotake, jain beste demora daukagu, jabatzuk bigarren aldiz zaideela garbitzen, baina jarte bi urtean behin garbitzearekin, bueno, oi, segun zele jo, baina baina jendiak, esate, bueno, posgarbitu ingoet, eh? orduan kristalak daude transparente, garden, garden, garden, gardenak, eh? kristal batzuk desgaztatzen hasi dia, ozak gero eta finaguak, eh? Horrek ba ez dakigu ze ondo lurak harriko ditu baina beintzat hori etxebarruraino ikusi daiteke dena dena hain da gainera gausak egiteko balko irateatzen gara orduan plaza publikoa balkoia da eta horrek ba hori publiko eta pribatuaren arteko muga ba desagertu egingo da Hau, e, au sozialki honek garrantzi handia dauka au azkenean feminismotik aspaldiesatzen zan ez pertsonala politikoa da pues, guzti hau eh hor hor bueno, dauka hu, eh kristala garbigarbigarbiak jendea ikusten duzu garbitzen jendea ikusten duzu balkaietan gauzak egiten bueno bizilagun asko nik esnegin hor ja badakizu nor bizi den non batzutan, sorpresa txeginak, egia esan, beste batzutan, esain beste. Oire, ezan beharra dago. Baino hoxe, ja ez da privatua, ja da, bueno, hor, e, hor, hausnarketa, ondo. Gero, beste, beste aldaketa, sozial, garrantzitsu bat, ikusiko dugu. Eta, hemen, ere, ba, kontu gara tuko, lehentasunak zeintzun diren, lehentasunak. Orduan, ja ez gira ibiliko. Alde batetik, alde batetik, zen e, jarri gara, baro gure armario guztik olatxukun zen, Oentzal momentua oire bai, eh? Eta zizala arropat eratzen, arropat eratzen, karo, mm, desaten dezu, hombre, ba konfinamendurako este taimeste behar. Osa, pijama eta txandalarekin, uela, Ba, e, bizi daiteke, lasai sai asko. Ko, da momentua ikustezu uste zu eta aquí se a ropa, da sabes supoño nikoi noiz jantzeko. E. O sea, es es este Orduan esatezu, ba, venga, utzi golet. Tailak ere. A ver, tailak. Es badezu zerbait, ezaketa, azkeneko 3 urteetan jarri, ya está, Bai, txikiegia baldin badauka zu, pues ya está, etzea argalduko. Eta e, bazen bazenun ere, Berrogei 40 egun hauetan gizentzes bazara, Ja, lasai, lasai ibili. Etzea gizenduko, etzea gizenduko. Orban, bueno, pues la ropa gustó y tira, bota indituzu, bota indituzu, zer gertatuko da, bapatean ja, hau dena, bukatzen danean bukatzen badabintzat ateako geha denak, bueno, pues itxura ez da gizula, bueno pues txandalo pijamakien jazdu zenia pijamak ere ja, pues, jaztia bakarrik loiteko, ja eginditugu fitness zumbatak denak pijamakien eta es pues, duzu, ondo, ondo, bain zeatik tontakeri hau, hor da, bueno hor, pues, hor, hor, haian estetiko kiere aldaketa bat mm, somatuko dugu, honek, mkero mm, bego, eh, kulturgintzan artean eta eragina edukiko eh, du. Bueno, eta hor erre okindegirik estego ikusiko, ateako gehetik eta okindegirik eta egongo. Zeen jendea ba etxean ogia egitarieekin dio Eta, bueno, baño caro bakizuena la da. Hemen jendia ba batzutan ba batekin nahiko dalkazu, pues, bost 5 egitetxu. Klaro, o or, requeré ze itendu, ba bapatean zu, biltegi bat 5 ogi hoiek e, Baina claro, egongo da norbait, egongo da norbait, ba ogirik egin ezin duna. Ba laberik eztaukalako, gogorik eztaukalako, ezta ez dakilako. O sea, entena que esteu bali ogi haiteko eh, e, kontuta hartu beharra da Eta orduan zeingo du ja dauzkanak, ba esango jo, bai emaningoizut bat. Bai emanitena da ja guain bai emanite nagia, ja? baina hemen gutxira, eman gutxe, emango deu, eh? Ta salduingo da, eh? Baina Baino claro, eh? ororuan kontuz ze gaudela hemen, derak ez dakizu elkartasuna eta guain emanda, eh? Kulturgintzarek dena gratis eta ondo, eh? No, ondo, no, porque el momento aquel es que au, au, no es Orek, orduan kapo zerbait miergo de. Orek, trukea izan daiteke, ez? Jendeak gauza batzu bildu ditu ta bildu ditu, ezakitu komuneko papera, komuneko papera, bas bali ma da gauza bat, ba ogiaren truke. Eta eh? ordun ja hor hizko da beste, mm, ba, ba sistema bat. Kontu, eh, dirua sartzen badegu, ba, ba berriro no sistema kapitalista dago. Etai oi oi oi oi, este unde hay está. Oi este unau, en ayo bai, eh? O bai. Ba, igual, xo so, nik erreparte doriak ikustitut, eh? Unia, nestak izen bat builta ematen, eh? Osa, so, normen, erosten, erosten, ari da. Bueno, tira, hau da beste, da, da beste maila bat, eta, ja, gaioietan, igual beste tutorial bat inbiarko, eta, ja, e, advance, oza, so, aditu advance, nio rengo zena daiz, first, aditu, vale. Oso, no? e, Eta, bueno, beste aldaketa, hola, sozial, pff, importante bat izan da, e, bida iatzeak ja ez du zentzurik izako. Mm. Bizitatu ditugu munduko museo ereekin eta tenplu guztiak. Dena, dena, eh? Zu bakarri gainea, eh, mareatu gara, porque bueno, nei visita virtual hau eh, tira ondo, ondoen, eh? niki gik lagurriunean esau, wow, gaisen museo guztik ikusteak Gero ez nahi izkutene, baina guai mapatean, ez dakizu izugarrizko gokua museo guztik ikusteko. Zartzezea hor gelan, aztezea, bale, gela batean tzaude, ordinok zaurio bat, ez? Eta, zartet, bueno, pues, bani joa gela ondatik, ez nahi izan. Hasi e, naiz bueltaka gela hortan, mareatu nahi, e, teleatua dena osondo ikusi dut, baina nip, e, ez, ez nahi izan. Lortu nun bakarrik, e, hori, gela hortan, eta gero jatetxera. Jatetxean agertu nintzen, ja bez, tamien, jatetxe virtuala! bua. Pues ya absurduetan, absurduena, igual, hau da. Ez dakit, eh? ez dakit, ez dakit. Baina, baina, bai, eta ikusi ditut, jazta, jazta, nire, aria zerta, jombiardet, ez zerta. Ikusi ditut, templo guztia, bueno, eta gaina bakarrik, turismorik gabe inguruan, orduan, jo zerbait gertutik ikusi nahi bazen nun, ja aukera duzu. Gero, zertara, jongo, zera hor, ezakizema jenderekin esinduzela. Guain ere, mira, oida, kuadroak eta buruz berare ikusi ditut, hankaz eh, gora jarrita, o sea, oa, ni, ni esenita, eh, baina kuadruak giratu hindi, ola virtualki, oi, oi, oi, oi, perspectiva hori, estio, zuiño, izagurkituketzea jarrikoan museoan pinua itenda. Bueno, ba, oire aldatu da, jendeak ja bidaiatu zertarat. Eta gero, beste eh, gauza bat, hau estakit noraino iritsiko da, baina kontuzibili berkodeu, haotxakin, haotxak, haotxak ja, eee, eh, biru, biru haotx batea gela berdinean, ola, apelo, haotxak, apelo, biru, bi, Bueno, hortara, bale, um, bale, bale, batzuk zailago, zen bakarri dagona, pues, oire ez, baina, bueno, baina hortik aurrea, oza, e, filtro batzuk jarri beharko dizkiogu agotxak, zen belarria ez da ohituko. oituko. E, Entzumear dugu dena, ba, gailu baten bitartez, ez dakit, ez dakit. Ba, hori, telefonua, bideokonferentzia, e, online olako, ba, bilierak, oza, dena pixkat, e, a, gailu baten bitartez. Aotxa, apelok, igual timpanoak lertu egingo zehizkigu. ordun hau, kontuz ateatze zehaten ean. Bona, politikok ere aldazketa asko eguno dira, eh? Bueno, bueno, baino... Baina, porque balak egu, osa guainarte, kontuatu gea, eh? Guain batzuk guaintxe kontuatu ja, guaintxe, haure, eh? Baino, jonka haus importantiak aite nahi ziala, ba, garbitzen da. Eh? Flipaz, eh? Eh? Geniaita izan, Oi, hola. Oza, zu oain, eh, ikuste zinak, o sea, eh, ez atendu gendeak garbitzaileak. Mirao bueno, bueno, gustiori. Orduan, eh, bain badakigu, ba, hori. futbolariek adibidez, ba, kontatu gea, bueno, ondo, ondo, ondo. Pff, bueno, bueno, ez dute partido bat jolastea, bueno, está aquí. Bueno, está aquí porque el lengua, eh, me lo da ¿eh? Jesus, jo jolas tu, tu el san partido a Ene, bueno, baino, a ber, esti alain garrantzituak, esti alain garrantzituak. Garrantzi baino, beste jende hau, eh, ba, supermerkatutan da hitzala, garbitzaiak, zaintzaiak, bueno, sektore feminizatu gehenak, egia eh? esan, ba, oiko zo garrantzituak dira. Orduan logikoak esate zupo, no, bakero ja, eh, futbolariak ezpiztu uste soldata milionarioiek, eh, hoiek irabaziko, ja, ba, ba, ba, ba, bere, txan, tamaña, neurri, ba, darmodun, horrekit, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Minizatu guzti horiek, bueno, baizango dituzte, soldata duinak, duinak, eh? Osa, duinak, oi, oi, bueno, nik uste baiet. Eta gero, oso gauza importantea, kurrikulumetan, gero, lanea juteko, horain, e, gauza pila gehitual izango ditugu, eh? lan esperientzian jardaitezke gauza pila. Adibidez, zu jarri dezakezu, bueno, ba, zure, karrera edo daukazuna, eta gero, ja, puntu, eh? bimila eta hogei urteak, hola jantzea, konfinamendu bat umeekin eta bikotearekin. Au, au, oza, lan esperientzia bezela, eh? Hor, zer, zer daukazu horroson dolandu da pazientzia eta magisteritza tituloa daukazu, zuzenean. Eta arde derretan licentziatua zen milaka eskulaan, egin eta gero ba, artista profesional gehienak, baino produkzio gehiago, eh? Egon da, umeak e, dauden etxeetan. Orduan duan, bueno, ba, horrek ja ematen dizu. Baina demagun, egin dezula konfinamendu bat, baino bakarrik. Bueno, pues autoestaguntza eta zure buruarekin gustora dagoen pertsona, hor da, autoestima. Eta kulturalki oso jantzia interneten, eh, Sen, eh dagoen guztia ikusi duelako, ba hau kurrikulumenan jarri beharko da. Eh? oso importantea da autoestima eta bere buruarekin gustora dagoen pertsona hori betidanik. danik, Osa, jendeak terapia egiten du hor lortzeko. Pues ya terapia bat etxean egin duzu zu bakarrik. Oso ondo. Bueno, confinamenduan eta telelana egiten eta umiekin Hau bueno, bueno, bueno. ha noski ba multi egiteko gaitasuna. O sea, ja zara multimulti multimulti -multi. De, egin dezakezu dena, dena, dena, dena, hola, eh, txiki batean. Tza, ordua, claro, hori, or, segun ze lanposturako, pues oso importantea. Ordun hori jarri. Konfinamendua egoera da, baino pentsa eh, lan presentziale egin dezula. Bueno, pues, jende honek kurrikulunan jarri dezake beldurrari aurre egiteko ahalmena. Hipokontria... guztia menderatuta kabeldurrik, kabelduriek esateu ni banoa, o sea, hor hor, eh, o sea, lor tema de zubola, bueno, en microbiologia que tan beste battekoa daukazu. Eh, izan zaitezke ere confinamendu a egoera, em eh, umeekin, edadetuekin, hipotekarekin, soldatari gabe, lanpilo batekin, ba, ba, egia esan, jende honek izan beharko luke gain ja, eh, Zagit, ma, e, lurra, e, lurraldea, herria, aurrera emango behar luketan. Hauek, e, agintari, agintari. Osa, guzti egoera honetan, bizirauten jakinduen jendea, haue daude prestatuta, jazta, herri oso bat eramateko. Orduan, ba, hori, lehen esan dugu, landakari eztakigu zertan nahi da, orduan, bueno, ba, ba, jende hau jarri. Jende hau jarri, zeren, jazta, hau pasabadezu, hola, eh? Pues eta, bueno, eta denontzat noski, eh, medikuntzan lehenengo hiru kurtsuak konvalidatuta. O sea, jarri ja edonor, edonor, oraintxe bertan jarri dezake bere kurrikulumean medikuntza, 3. 3 iru lehenengo kurtuak, lehenengo sikloak, eztegu o karrera osoa porque ya especialidadeak, es, ba igual du, bain beste zakondu, baino lehenengo oinarrizkoa ja denak badakigu. Bueno, Tagi ba, 2, eh, e, pff, ni, nahi basu, eh, nahi bazue, men jarraitu ez zaket, ez taekin, osea, aditu aneiz, gai guztietan, o egin dezakeguna da, zuek galdetu, ez, bota galdera bat. A ver, oni buruz eta nik aditu bezela, eh, a first aditu, ez adituete eh? astapenetan, eh. Gero daude ja aditu advanced, bueno, bai beste bati galdetu. Orduan, bueno, ba bota, bota galderak eta ni erantzungo dizuen, no eski, eski ez dakizu, eh. Zenbat ikasi dudan eh? online. Bueno, Apa, Palmondo iratia ei, tximua, Palmondo, ai, irratia, bueno, hala, ez da tarte. Bueno, beha, mi eskertzora audiogatik, eta badakizue, galderari baldin bakasue ba, galdetu lasai. Eta, e, bueno, e, ba, audio entzun da geho, e, aipatu nahi deun, mezu asko iristen aizazkigula, ba, Jon Lasaren omenaldiaren harira. E, omenaldiarekin bat ginez, eta konfinamendua dela eta ezin izan duena abestian parte hartu. Eta palmondo irratitik eta entzuleen partez musu handi bat eta bat behaltzen dizugu, Ion. Horain, e, maratoian inguruk, inguruko berri emango dizuegu eta bide batez e, txakunek antolatutako aurraren egunaren berri ere. Egun hono da sarte horia. La eta gero, Euskararen maratoia ospatuko dugu berriro, hurriaren amazazpitik imezortzira. Amargarren ebitzioa da hortengoa, gainera, Horten ere, Euskaraldiaren bigarren edizio aspatuko dugu. Azararen hogeitik, abenduaren laura. Eta nola ez, gure herrian, Euskararen maratoia eta Euskaraldia eskutik eman da aurrera. Motorrak berotze aldera, etxe alditik Euskaraldira ekimena prestatu dute Hiru Iruatama! gehi ordu baietz izan zen lena haietz berro gehi ordu herri zurrena berro gehi erres errex irugarrena euskarazko zatzeko haibat daukagu euskarago xatzeko batu garagu eta kolorezko herri Baten antzadu, baten antzadu Amarratza amarr dantzan elkarakutan Urri antzear bi hurri bihultutan Amar gehiago dazure zenbatutan Berro gehior dugogoz, igaroz gero Erra eskuragai ba egunero Bero, bero euskaraz orainka gero Presta aukoritzeko odukoa da Pihotzetik atera dugu plazara Kaskemikarra hirutik ge bilten gara! You with the daughter. Bona, bueno, razo tehniko txikicho batzuk egu ditugu, oentxe kompontu ditugu? que se está tejiendo un crimen. Mismo uniforme de cualquier noche lleve. A mí me llueven, los palicos me llueven.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 Eta nagoetan. Billa, me hago la tonta. Pero no tengo un pelo, solo hago un ciego. Estan comiendo en mi mano, alimentando mi fuego. están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse el enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. No sé lo que están buscando, pero lo han encontrado. Estaba tan bien cifrao que se lo llevaron y no lo entendía. Hay que ser policía, hay que ser demasiado policía. Yo te la lío con cuatro hackers y tres colegos. Pero esto hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada Pusaba privido por nuestra seguridad Crecimos en jaula y yo que que llame canzade Callame palabras, tique boia de borda Me vuelvo quizá, me vuelvo mala Por la calle de la capital por la calle de la capital me vuelvo quizá, me vuelvo mala Priven, Bueno, eh, arazutxo batzukukitzen ailea Maratoieko audioekin, zemoztuitea Eta saia zanilega lortzen Eta, nesan bezala, jakunen gantola tutak aurre neguna Eiburuskau di Bajariko Deu. esperando que caiga, <tipa> que tenga algún descuido. Ya han valorao pasarte al enemigo, quieren salvarme no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo un suego, tan comiendo de mi mano, alimentando mi fuego, tan esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorao pasarte al enemigo, quieren salvarme no saben cómo. Kaixo, kaixo lagunak, zer moduz zaudete? Bihar, apirilako gitasean, aurraren eguna ospatuko dugu lasarte horian. Txakun kultura ikartetit, egitarau oparo eta divertigarri bat prestatu dugu. Txintxarri aldizkariaren atari digitalean, topatuko dituzue festaz gozatzeko beharrezko material guztiak. Aurraren eguna atal berezian. Eguna azteko, amaiketan txupin agingo dugu, porrotxekin! Gaurrez prestatutako apaingarriak balkoi eta leioetan jarriko ditugu, baita diplomak ere. Honen ostean, buru handien desfia ikusteko aukera izango dugu. Eta baite parte hartu ere. Horretarako zure burua handdiaren bideo bidali beharko duzuk kulturarotxakun.eera. Gaur eguerdiko ordubiak baino lehen. Hamabiak eta lardenetan xmerakitzeko gazteekin batera kantu jolas batzuk egingo ditugu zuzen zuzenea. Ordu batetan bazkari prestaketa. Zuek aukeratu dezakezue zer bazkaldu edo bestela anegalardi prestatutako proposamena egin dezakezue. Tripabetean intza alkainek ipuin bat kontatuko dugu eta jarraian erlaxazioa siesta botatzeko. Bostetan mozorra festak, prestatu zuen fotoko laitxean, ater argazkiak, eta txintxari.hu igotzeko aukera izango duzue, laiaketan parte hartzeko. Zazpietan, zunbasa joan izerditzera, lasarteko pertsona eta talde desberdinek prestatutako bideoekin egingo dugu. Mugitu zuen gorpuzak! Zazpieterrietan, disko festarekin jarraituko dugu, eta zortzietan, egunero bezala, Txaloza parra da gure balkoietan. Zuen familia edo lagune inmezu bat bidali nahi badiozue, bideoa bidali barko duzue kultura arrobatxakun.e usera gaur eguerdiko ordubiak baino lehen. Gero txintxarri.hu zen jartzeko. Guk ere bideosopreznatxo bat prestatu dugu zuentzako. Animatu festara eta gozatu egunaz, gero zeta gutxiago falta daugukatzeko. No, esan bezala grazo teknikoak euk ditugu, eta beraz, maidan herrebek audioz bidali alidigun testua, jakun kultur elkarteren izenean, ba, irakuriko izudugu, vale? Unan lasarte horia, la urteta gero, euskararen maratoia ospatuko dugu berriro. Priaren amazazpitik emezortzira. Margarren edizioa da urtengoa. Era, aurten ere, euskaraldiaren bigarren edizioa ospatuko dugu. Azaroaren hogeitik, abenduaren laura eta nola ez, gure herrian, maratoia eta euskaraldia eskutik emanda da doazta urrera. berotze aldera, euskaraldia ekimena prestatu dute antolatzaileek. Euskaraldia banatzen da ekimena. Nengoa, apri jaren ogeita batetik ogeita irura, kontzauituren gaineko hausnarketa egiteko proposamena zabaldu dute. Prekin eta nola hitz egiten dugun eta zer aldatu edo zer mantendu nahi dugun ikusteko hariketa. Garrena, Hurtik hilaren ogeita marrera, unerokotasunean eta ohiko egoeretan oinarritutako zazpi ideia proposamen kaleratuko dira. Ekimena, maiatzaren hiruan gauztatuko den ekitaldi bateratuarekin amaituko da. Ekitalde batetik, etxeetan ere leio eta balkoietan koloretako puntu bat jartzera animatzen zaituztegun itzuko ere hasi eta maiatzaren 3an balkoi irten eta 10 x kantatze kantatzeko eta dantzatzeko gonbidatzen zaituzte. Ez, animatu denok. Eta dakizuen bezala, e, inguruko herriko festak bertan bera geratzen ari dira egoera dela eta eh jaiek herriko festen inguruko informazioa hobidi digute. Sorgin jaiek lasarte horretar guztiei atxekabe eta ardura handiz bidalinei duzu egun oarra da onakoa. Asko ez eta erantzunkizun berez izartutakoa, gogo eta eta bilera askoren ondoria. Aurten sorgin jaiek betiko moduan ez zospatzea erabaki dugu. Alegia, bertan bera utzi dugu, ekainaren hogeita bostea hasi eta hogeita bederatzira arteko egitaragua. Koronavirusaren eraginagatik sortutako kersiak lezioren eman badigu, Orain, elkarren zaintzari lehentasuna eman behar diogula da. Erdigunean jarri nahi dugu guztien ongitzatea. Eta egin ditugun bileretan, harri gelditu da ez dugula nahikoa baliabiderik guztion segurtasuna bermatu eta festak antolatzeko. Orain arte izan dugun jarduera mugatuta hagu. Eta ezinezkoa da behar bezalako jarraikortasunez lanean segitzea. Horretaz gain, gurea ez herritar guztien segurtasuna eta ongitzatea bermatu nahi dugu. Hori da arduratsua izatea, eta horregatik presgaude erantzukizuna guregain hartzeko. Herritik eta herriarentzat egindako festak dira gureak, eta horregatik nahi dizzuegu mezu hau aliketa lasterren bidali. Lasarte horeko udalak hartzen duen erabakia hartzen duela ere, sorriairik ez da izango aurten. Erantzukkizunez eta arduraz jokatzeko unea da, Ez erabakiak azken hoera arte luzatu eta herritaren zihorgabetasuna elikatzeko. Beraz, informazio nasgarriak ekiditearen, sorgin ez dugu bestelako erabakirik hartuko emendik aurrera. Udalak egiten duena egiten duela, gure gitara gua bertan bera gelditzen da. Edo ere, ez gara geldi egongo, eta egoerari aterabideak bilatzen ari gara dagoeneko, bai egun horietan elkarrekin zerbait ospatu alizateko, edo ta urteko beste egun batzuetan elkarrekin topa egiteko. Konfinatuta gaude, baina ez geldirik, eta horregatik bien bitartean bibide ireki ditugu urtean zehar, egiten ari ginen lanketarekin aurrera segitzeko. Batetik eztabaidaako foroak sustatu nahi ditugu, gazte ikuspegitik askotariko gaie iheltzeko. Bestetik, bideo horrengitan parte hartzera gobidatu nahi zaituztegu. Bai, Bijarduak bateratu eta uztartzea da helburua egoeraren muga ertxiek eta oztopuek ez baitute sorgin jaiek hainbeste urtetan lortutakoa ezabatuko. Unezaietan besarka da abana eta zaindu danok. Bizitza da handiena. sorginjaiak jaiek. Gaur goiztean, zaldibarren e, sua piztuda eta horregatik hurrengo bestia jarriko dizuegu. Gizurra gari du Nondik gatoru saina zenbat ez garratu Ez da ere izkunik baina leioak zarratu sultano poder ego sea surto dugun pozoiada torquivueltan es da cavitzeloya alfombras fietas herria quatine tal vez poder tuco echego mi abidu salivar y tu herria quatine tal vez poder tuco echego mi abidu salivar ahora y nos asunaré en autogestión aquí en jarra y tú colegó pues es una autogestión y brusco a tal y estamos a la sangre en una marca tú y también tengo quien hay más persona que galdera batekin nator cerdo sasuna cerridite usas una senda te hay cosas un Asegura eskidean ahi batea, eta talontan, osasuna modu zahal batian uartu nahi deu, bere gorpuzkera eta fase ezberdi. Tanoski sendatzen jakitzea, gure gorpuzta zautzea, eta sendatzen gure modu, edo medikuntza ofizialetik atere, e, tresnak edo ezagutza eukitzea parte oso garrantzitzu. Baina hioi bezain garrantzitzuare bada sendatu beharrek ez izaten saiatzea. Alegi, agure ja, gorpuzta, e, behak aurrein alizateko e, adibidez, egunerokotasunean ingurundazka un virusei, bakteriei, Eta bat arteka gaizkin. Eta gorputzain hartze or, hortan parte garrantzetsu bada helikadura. Eta horri buruzaiko geha gaur, gaurkuan. Zemataliz perpatuko zegoen amonak, gure garbi hoi, tripago xatzeko, eobabarrunak, azta, eta negun, indarrak hartzeko. Zemataliz esango zegoen jalen tehak indarra mangoizu eta, eta bai, e, alaxe da. Elekua duran bidez ere hartze baitu gorputzak, eguneroko tuzan eguneroko tasunean, ingurun beti azkaun, E, birusei eta bar, baberek aixa aurreiteko beharraztuak eta indartsu eta osasuntxu egoteko beharrezko elementu. Ta horrekin lotuta, hain badal gomendio izango ditugu gaurkoan, asteko arantsa izango dugukin. Elikadura osasuntxu batian, barazkia daukaten garrantzia iburuz ditzen gogu, eta garaiko eta bertako barazkia jatean garrantzia iburuz debait. Aurre hau diak. Kaixo, palmonde ratiko, Elikadura... Eva, ba, elikadura zitzegitea eh gomendatu bad animatu naute. Eta, bueno, ba nik hori e, horrela entzun da, ba etorrita izan den bat e, konpartitu naiko nuke zuekin. zurekin. Eta, bueno, ba kontutan izanda, garai hauek, bueno, bizitzenari garen garai o momentu e, hauek e, gogorrak, eh ilunak, E, genituen ilusio pila zapostuta, mugatua gaude... E, bueno, ba, etorten zait e, bueno, begiratzea gure, e, gure baratzak, begiratuzkero... E, bueno, ba, kolorea, kolorea daukagu, baratzetan Eta ba, erutu zait e, jarra litzakela e, kolore hori...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 E, porruak ere ja ziritzen hasita, baina bera bueno, indi badaude batzuk. Eta, bueno, bauien azken aukerak e, aprobetxatu. Eta, gero, bau da berria hor datorkigu, naturan behintzat, e, kolorez beteta, e, zelaia glorez, e, baratza ne badatorre, badatoz e, gauzak, kanpoko leitzuk e, arra daude. E, Azagakoan di mantentzen dira, marrubiak baditugu. Eh, ilarrak ere hor daude, rabanitoak, eh, eta, bueno, herriberaldea e, edo farro aldea joezkeo, ba, horburuak odalkatxofak, esparragoak, eh, bueno, banimatura izatuzet, barazki horiek batez ere, eh, gure uneroko torduetan, barazki mordo bat izatea, barazkien bitartez, eh, vitamina eta mineral, pila e, sartuko dugu gure e, e, gorputzetan, eta orduan ba, kontuetan izatea ze barazki dauzkagungu hemen gure baratzetan, eta horren bitartez kolorea, vitamina, mineralak e, sartu, eta ba, jolastea. Jolaztea, sukaldatzerakoan e, batez ere kolore ezberdinak, egosteko e edo bai gordinik, evaporean, eskaldatuak, e, modu ezberdinetan erabiltzea. Eta baritade alik eta bageien hobe e, eta garaian garaikoa eta ingurukoa bada, pues asko sobe. Eta guzti hortan, e, guzti hori gainera ekologikoa bada, ba, oraindik ba, vitamina eta mineral, ba, kopuru gehiago izango dugu. Beraz, ba, hoize, hoize da etortu zaidanak, ba, zurekin e, konpartitzea. Bueno, ba, animo eta denbora daukau orain, sukaldeari eskintzeko. Ba, animo, horretan. Jaio. Billesker berangia ba, talontan parte hartzea di. Oso garrantzitsua e, barazki asko da askotarikoak jatea eta garaikoak ere bai. Eta bide batez gogorare nahi du konfinamentu momentu hauetan Euskal Herriko baserritarrak ere antolatu diala eta baserrikoplaza.eus webunea jarri utela martxan astuka digital modun bertan esatuen beztela. Bait ara ipatzekoa da estatuak tausko jaurlaritza gasoken kontrarinarren lortu dala debekoa jaurretea ta leku batzuta mentza eta azoka giten jarraitze zuela. Baina agerien gatua gorantan ere boteria zebultatu nahi dun, eta zerri muguan jartzen zian. Eta zen bagun jartzen ere, babaratza e, mantentzeko ez. E, eta bueno, e, jarraituko dugu zentratzen pixkan gaurko atalian, eta beste gomendio batzuk ere bazkau, esan bezala. Eta guen guen, nagore naudioa entzunan izango dugu. Defentsak indartzeko, bat gomendio emanez, helikadurai dago kionez. Hortxe, luzatuko naudioa. Apa, kaixo, nire izena nagore lagazta da? Eta leireak esan duen bezala, ba, saietuko nahiztematen aholku batzuk nola indartu ezak gure sistema imunea helikagura mitartez. Alare, lehenik eta behin garrantzitsua irutu zaitazpimarratzea ez dagoela helikagai jakin bat gure sistema imunea indartzeko gaitasuna duenik. Baino egia da helikagura patroio sasuntxo baten bitartez, sistema imune indartxua lortu dezakegula eta horrek ba, infekzioen horrean babes gaitzakela edo lagundu gaitzakela infekzio desberdinak prebenitzen. Ordian, zein nutriente dira garrantzitsuak sistema imunearentzat? Hoietako bat izango litzake C vitamina. Denoak egun bezala, ba sistema imunean funtzionamendu egokirako ezin bestekoa da eta gainea, arnaskiden funtzionamenduan ere askoera era egiten du. Hortaz gain, ez ezemu burdinen absortzean ere laguntzen du, burdimota hau aurkitzen da landare jatorriko elkagaietan eta zorritxerrez, ba absortzea pixka bat murriztua daukan, ez laguntza extra bat e, eman behar diogu eta hori lortzen dugu C vitaminai esker. Orduan, nuna aurkiten dazte vitamina? Ba, laranjan, kiwian, frutu gorrietan, ba, ibidez, a bitama susta gorrietan, papayan, piper gorri eta berdean, brokolian. Alare, esan beharra dagozte vitamina termola bila dela. Honek esan nahi du, temperaturaren era inpean galdu egiten dela. Beraz, piperren kasuan eta brokolian kasuan normalean e, kozinatuta kontsumintzen ditugunez, ba, heliak ez vitamina iturriak izango piperrak ze vitaminaa iturria izateko kontsumitu beharko genetuzke gordinik, badibidez entxalada baten, eta brokoliak kasun bat zenbat eta gutxiago e, kozinatu hortunda ze vitamina gehiago. Baina, bueno, oroko horrean, e, ilkai emitartez nahiko erreiz iristen geha ze vitamina gomendiotara, badibidez egunero laranja bat kontsumituz edo bikiubi janez iritsiko geniake gomendiotara. Urrenko vitamina izango litzake D-vitamina, oso garrantzitsua sistema emunerako ere bai, eta baita ez urren osasun egokirako ere. Zergatik, ba, D-vitaminak laguntzen diolako kaltzioari ezurrean barneratzen. Orduan, ba, arrain urdinak, arrautzak, esneki esnekiosoak, e, perretsikoak izango liake D-vitamina iturriak. Baina, e, gertatzen dana da, elkagai mitartez oso zaila dela D-vitaminaren gomendiotara iristea. Orduan, jobe harko genuke plan B-batera eta plan hori izango liatzake eguzkia argiak. Bagure azalak dakalako gaitasuna eguzkizpien bitartez D-vitamina sintetizatzeko oa, zen da arazoa? Ba, pandemiago era hantan, oraindik eta gehiago murruztuegula guztiarekiko exposizioa. Eta gainea, horri gehitzen balima diogu? Ba, gure bizi estiloagatik, ba, neguan eta udaberrian oraindik eta gehiago murruztuegula guztiarekiko exposizioa, ba, hori ba, segun ez egiten dagun, ba, ofizialan sartuta aina eta bar, horrek eragin dezake gabezia garrantzitsuak eukitzea. Beraz, nire gomendua izango litzake, ba, analitika bat egitea ikusteko E, gure de vitamina maila nola dauden eta horren arabera baloratu gehigarriak hartu edo ez. Baina bueno, oroko horrean gomendioa izango ditzake egunero amarra maus minutu eguzkia hartzea modu zuzen batean. Modu zuzen batean esan nahi ba, edo hori gabe edo kremari gabe. Baakit, ba euskal herrian eguzkiak kezkaitu lasketan bizitatzen eta oendik eta zailagoa dala, baina bueno, saiatu gutxinez eguzkia ikusten dezunean ba, amarra maus minutuz eguzkizpian esposizio jartzen. Urrengoak izango leake probiotiko eta prebiotikoak. Probiotikoak dira gure esteetan bizi dian bakteria o dituzten elikagaiak, dakizuen bezala ba, gure esteetan daude bakteria batzuk oso nuragarriak dianak, eta hoiak gure mikrobiota osatzen dute. Dazkago ba, egun biloi mikroorganismo baino gehiago eta mila espezie desberdin baino gehiago. Beraz, oso garrantzitsua mikrobiota hau guretzako. Eta zeintzuk dira probiotikoak, hau da, E, gure estean e, dauden bakteriak dituzten elikagaiak? Ba, jogurra, kefirra, misoa, kombucha. Eta batetik, eukiko gondituzke prebiotikoak. Diala, gure bakterio hauen zat, onuragarriak dian, nutrienteak dituzten elikagaiak. Hai bidez, honek e, esan nahi du, ba, elikagai jakin batzu kontsumituz, gure bakterio hauek pozik ongoliak hela. Zeintzuk dia elikagai hauek? Bakarbo diratu integralak, frutak, barazkiak, bat ere, zuntzan aberatxak dien Eta bestalde batetik eukiko genuke almidei erresistentea. Ez da gindu izaiten zenduzuen zerbait almidei erresistentean inguruan, e, baina bueno, almidei erresistentea lortuko genuke adibidez. Patata bat gozten, eta gero patata hori e, ozkalduan sartuko bagenu, oste prozesu honi esker, almidei erresistentea sortzen da, eta zuzenean prebiotiko bihurtuko litzake hau. Orduan, e, oso osoa arrantzitsua mikrobiota osasuntxua teukitzea, sistema emune indartsua teukitzeko, eta, ba, ikustezak ezuen bezala, elka gaita zorreinan bitartez lortu ditzakegu bai probiotiko eta bai prebiotiko hauek. Beraz, e, nik enetuzke gehigarriak komendatuko. Urren goa, izango ditzake zinka. Sistema emuraren zat osoa arrantzitsua, eta bat ez zere, arnazibietako infekzioi aurre egiteko, eta baita infekzio birikoei ere. Beraz, pandemia ontan, ba, jarko dugu atentzio berezi bat. Nuna horketzen da zinka? Bale, kaleetan, kakauetetan, gaztan, ekiloreta eta kalabaza azietan. Orokorrean nahiko errexiristen geha e, zinkaren gomendioetara, baina bai irut ezaitela garrantzitsua e, esatea zink gehiagikonsumitzearek alte kaltegarria dala linfozetuen funtzioa inibitzen duelako. Eta horrek sistema emunea adultzen duelako. Beraz, zinka oso garrantzitsua, baina neurrian. Urrengoa izango litzake E vitamina, dala antioksidatzaile oso oso garrantzitsua eta sistema immunean eragina barmena daukana. Nun aurkitzen da E vitamina? Ba gantzetan aberatziak diren elkagaietan, olibalioan, aguakatean, fruitu lehorretan, orokorrean ez dakago inolako harazurik E vitaminaren gomendetara iristeko, ba olibalioa kontsumitzen dagulako egunerokotasunean. Urrengoa izango litzake selenioa, dala glutatiaoaren sintesian ezinbestekoa dana eta glutatioia da gure organismoko antioksidatzaile garrantzitsu bat. Ta demostratu da, ba sistema immunean eraiteaz gain gure egoera animikoan ere era egiten duela. Ordua, non aurkitzen da selenioa? Ba, arrainetan, arranietan, Brasiloentzauretan eta arroz integralean. Guztiaguetaz aparte, gero daude beste komposatu gatzuk e, ba, sistema imunean ere eraiten dutenak, adibidez kurkuma, efektu antiinflamatoria dauka eta baita antimikrobianoa ere. Jengibreak ere efektu antiinflamatoria dauka eta antioxidatzaile funtzioa ba dauka ere, eta baratxuriak ere efektu antimikrobianoa dauka eta linfozituen funtzioan ere laguntzen du. Beraz, egunerokotasunean, ba, kurkuma, jengibre eta baratxuria baneratuz, gure sistema imunea e, indartzen egon goginake. Eta gero, eh, garrantzitsua ere deskantsua. Egunero 7-8 ordu luo egitea eta, bueno, egia da, ba pandemia gorentan igual gureloa piskat astoratu dala, ordun ba saiatu bergea, ba infusioak hartzen, piskat erlajatzeko, pantailakik egiten eta afari arinak egiten, oheratu baino bi ordu lanago, gutxienez. Eta azkenik ere oso garrantzitsua sistema imunea estimulatzeko ariketa fisikoa edo kirola. Eh, hala ere, mm garrantzitsua da aipatzea gehigizkoarik eta fisikoa ere kaltigarri izan daitekela organismoa ba, organismo hoituta ezpalimadago, sartzen delako estresego era baten eta antura prozesu batean sartzen da. Beraz, algeta fisikoa oso garrantzitsua, baina neurrian. Eta gero bukatzeko, eh atentzio ba, berezia jarri behar diogu nola e, ekidin gure sistema imunea ahultzea. Badieez E, prozesatuko helikagaien bitartez gure sistema, au, sistema imunea hauldu ingolitzake beraz, oiek ekidin beharko genituzke. Ba, e, Kaltegarria dituzte lako, gatzasko, asko eta gainera e, ba ilkagai prozesatu hauek gure mikrobiotan kalte nabariak eragiten dituzte. Gero engolitzake ere, alkola. Sistema imunea haultzen duela, eta gainera e, antura prozesuak abian jartzen ditu. Eta azkenik, e, estresak ere eragin nabarmena doka gure sistema imunean. Estresaren eraginpean denbora luzez egoten malema gea, organismoak kortisola sintetizatzen du eta horrek estres kroniko batera eramaten gaitu eta ordan sistema immunea aulduko litzake. Beraz, ekidin beharko genuke ere estres egoera guztiak. Hauek izango litzake, ba sistema immune indartsu bat mantentzeko gomendiak, ba espero ditut praktikan jartzea, eta bueno, ba bizkanaka pandemia honi aurre egitea denok Eta hori, eskerrik askakon bidapenagatik eta, eta laester arte. Ba, mila eskerzuriren agore, palmonde irratian parte arteatik, eta justo momentu ontan, eta ba, biru, birusetaz aparte, koronavirusare agertu banontan, oso baliagarri izan dut ziongomendio hauek, emateatik. Eta honean, gaurkuan, berriz eskerrik asko bioi, arantxatana gore, gukien zuen ezagutzakon partitzeatik, musion dibana, eta bide bat ez daipatu rengo hastian beste gai batekin etorriko gala, sasunan gainean. Gurua eta gorputza. Urren arte! Eta, ba, parbatzu botan abe, baditu zue, ez galdu urren atala, abestiaren ondoren. Ima galdu Naidut galdu Ni berri bat Gauzitzeko Hama galdu, nahi nuke galdu, ni berri bat gauzitzeko. Oiu bategin nuen kalean, uzzkiaserze hartzenean, eta nire barneko siega batean zegoenari. Baiduru artean, aguresan nion betirako Zoran benaren itzalpea haun Begiak itxita pentsatu nuen, nor naizne Emagaldu Emagaldu Egaldo Teguin nuen kalea zirratxa joa entzuden ari zarete. Ondorengo menituetan, gure adituekin izango dugun tertulia entzutera gonbiatzen zaitugu. Egun ero bezela, gure herritarren zalantzak argitzen saiatuko gara, ikuspuntu guztia joratuz. Ongi etorri, Asamblea de Majarasera! Etorkizuna kaka bada, institutuak konfinaumendu egorandatik zengizarte modai irten den erakutsiko dugu. Honetarako ikerketa ikaragarria garria egindu eta doble kapako inda berritamar horri zara sobetan aurkeztuko du txetasunez bederiko dosierra. Bertan, ikus ezak egunez, zazpi eta urte bitarteko gumen euneko iruro gehiak diea izan nahi du, euneko gehiak ozako obrero. Eta euneko gehiak ez duetorkizunan esperantzarik, euneko zeroko polizia eta betze harlo batzutara eskeni nahi du bere laneko indarra. Beste gara ebateko iragarketan irakurri ganezaken, diea mazetero, zure ezkontza bautiz eta komunioak girotzen ditut. Bakaioaren bidea erori zen, eta eskola autonomo erkideoko diskoteka gehienak crossfitareketo bilekatu dira. DJ bizimodua okrera juan ezintzitekela guztegenuenean, maiukada berria jasadu konfinamendu egoerarekin. Elizkizun, inserzako bidea eta herriko erri, fezetako otzozuna eta holtzarik gabe etorkizuna orkizuna kilikola dute, edo espera genezake. Baina balkoietago klandestin idadean, eta filoi berria aurkitu dute iroita marren amarka da izan duten dieiak. Gaur zuekin, salubo espen egoerari, Resistiré. Resistiré. El guía Me volveré de hierro para endurecer la piel. Resistiré. Resistiré. bezala hemen ditugu gure tertuliakide gonbidatuak. Bana man hasiko nahi zago ka tokestera. Leniketabein Jose Mari Zarreta gaiz, ze, ze musoitza. Jose Mari. Ata ah, leo, oh, ze, ma, ze maraton da mesela, su kalere gabe eta. Etena. Ba. A berzeki no dutan. Heretsu aberri igual la casu, konfinamendu ze edo betikua? Ba, eh betikua, ah, ba, bakitu, eh, patata, da, pintxoak ah, da, pintxo zubizko kenasi naiz dira, e, baina ez no, da goma da, eta mesela. Azkola. Oh, no, no entzerten dut egoitzte dut me sale <risas> pues no. ah, bueno, <oko> eh? Ángel, ¿qué es la iglesia? <Öyle> ¿Qué <mieux> tal, Ángel? ¡Epa, Gabón! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustiak? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno... ...ba... ...bete y besuela, ¿eh? ...heavy metal es... ...chaluak... ...pizca... ...gorrote de itud, ba... ¡Ez di date guzten Barón Rojo entzuten en ondo! ¡Eta pizkan nascatuta nego, ¿vale? ¡Ya! ¡Vale, Lassay! ¡Kontoa nukiko de egu! ¡Bestan lehen! ¡Maiaren bestan lehen! maiaren dj Mazetero! Apa apa ase animo iduson. Se kontraste NBA. Tope, tope. Por momento parece que aprochatzen da. Ia herki eta. Hai yeah! zuño, e burriko Amovic dise, se marcha de la gaur gasolina gosalduta. Betzako beti gawa da. Siri gitaldi mod de gawa da. Ba, egure. Ba, ero. Carrera positiva, carrera positiva. Ez eta azkenik Facundo. Gabon Facundo. Gabone, egunon arratsalde hon eta eh guerdio kutzio. Sí, Se, su zure, zure agurra. Zermeo <risa> salamakizuego era hau. Bai, e, ba. Ba, nahiko ondó eh irudi kitan eta xaroz aparra botatzeko berezituen jende guzti. Bai, ezazu, servicio público eh porroca de porroca porroca sare amorra tuatzera esa. Es, es, zaite ekibokau. Etaite ekibok hau, zez, nik usted, diru publikoa izan behar Euskal Herriko milizia egiteko, eh? Behar ditugu Euskal Herrian, ikar <risa> dituak. Oso oh. ondo, barri eratu da, en, dure... eta zensura, hagian zensura piskat dabaritu dut, eh? dure adetik nire ganez, bai, izan dituak. <risa> hori, bueno, hori Udaleko jendea iritziko diogu. Argi geratu da zure zure iritzia. Ba, aurkez, aurkezpen lanak eginda, e, lelengo gaia botako dut eh tertulia pizatea daiteko. Deiru izen zaizue, e, goizeko, o atxaleko atzaleko 8tan eh se, musika hartzenan, musika modarekin, eh horre entzunitzak egu musika modatzerenak eta eh debate asko dago, adiez e, resistiria bestia oso Entzunga irakagu, eta... Zeu zeu zuarekin adibidez, ¿no? Angel Kama Iglesias, ¿seguna zure inizia? Ba, nere inizia ba... Nere izagueto gustatzen Popsi Kinoi, taburete bezalakoak, eh? Nere gustatzen zain, ba... heavy metal gogorra. Da, giztu, ba... Baron Rojo... Eh... Julio Iglesias... Edo eh, Los Ángeles del Infierno, eh? Da... Ez a gustatze. Txemar? Egin kasu... Egin kasu, indirak! Herriak eskatzu du, denes katzen du herriak, paka lau, paka lau, paka du, pa, pa, pa, pi, pa, du, pa, pi, pa... Maquineta. Bueno, lasa, lasa, lasa, lasa, Egarri gatu da, zuek biak parandara batera, ez nireketela leku berdinera jungo. Zer huztedugu, adibidez, e, Jose Marizar eta Gazek? Ba beh, ni... ni gotara, eme, dikana, da, hemen... ...ezkara pikena gara da ezkara dito. Zeran, ja, gauzak ez dut da dut. Ba, zai, ba, hau ba, pahala. Ba. Ba, zai, ba... E, txori, txori. Ra, eme, Oiga, eso es lo que Ni gente ni ha pasado ni ha pasado Ha pasado, ha pasado Ha pasado, ha pasado, ha pasado Ha pasado, ha pasado ¡Oh, eso no, oh, no. <risa> eh, es lo que ha pasado! ¿Haz que ni Facundo, ¿se usted se usó Que música estilo mota Agustiado, que... Defensor de laza, que es eh, Bacalaborena, heavy metalena, que está el tradicio ¿no? ¿eh? Ez indente, ez indente. Bakarik txalua, bakarrik ze, zaria musika horrek nazka ematen diz, porque eske espezifiko, dizen da gutako dizenu naidu musika jarri, porque eske au estela eroetsua da. Ez diz da ez, ez, ez, ez, ez dago. Dudi be, eh? dago dudi Orduan zuk zenuke musika bakoitzak bere jarri bardu. Horria orduan zuke zenuke musika balkoetan jarriko. Ez, nik nik debekatu egingo nuke eta usunak ere jarriko dituzke. Eta ah, du horrekin, bai, bai, bai, eta diru horrekin, ba, haizu. Agian gauztobeak egindaitezke, eta, agian leheno esan dudan bezala, ba, Euskal militarrak e, orritu beritzezke, eta, bai, nola ez, nola ez, e, beharrezko e, Euskal Herri Maian, e, orsako tren azkarra, ez? Gagreiekin. E, eta, bai, eta mendia ziburatu ditzago, bai, ¡Dudipe, dudipe! ¡Zulatu, du eta... ¡Dudipe! ¡Eta lisa, que erre! Ni que este no sal la carca da, ojo, gure laguna facundo, eh. Gure laguna facundo da, huela a ranciete. ¡Guerrancillo, usai ya! Etzak esan, usai an asunto porque ik ducha bat behar dek, eh. Bi, azte da, maquik duchatu gabe eta. ¡Hombre, hau ten arazera, oka! ¡Hemendik, hau! ¡Histau, gane, bora! Laos para repetir un saludo. Y en <risa> la autoción, hasta aquí, un saludo. ¡Escríkele tú! ¡Y tú! Bueno, y ahora dirá, y punto vosotros... Y, y, y, y, a y, a y a ser la caga ya que hagan hasta con sé. Ser la caga con Igen, tamaleo a, o sé. ¡Ao va! ¡Muda! <risa> ¡Azali! ¡Azali! ¡Azali! ¡Muda! ¡Muda! Bueno, eh, usted... Eh, En zule baten deia dakagula, aber mai zentratiketan basatzen diguten. ea intzuteko aukera dagun. Esquivelker mesed, Esquivelker lo dago. Quedome la mandan mi dejame de de la leche que huele tan bueno. horrengo en zula Keixo, Pepita ez naiz. Lasartetik eta komentatu nahi nuen, txaloak eta gero, eh eta la ordenetan. Zumaburu auzoan danborrada danborra jartzen dutela, egunero, baina lotxegarria iruditzen zait. Herri bakoitzak bere jaiak izan barritun. Donosti danborra da, eta hemen, lazarte batzak behar dezu behar. Nionosti eta pijo batzuk izan. Bueno, behortxe, galdera, eta nire ustez, galdera erantzuteko, Gosemari izarretagatze dela egokiena. Zer uste duzu, Gosemari, aurrera? Bueno, se... eh... es... se... baiz da kitatzen, zakitz a ber, eh, eta hoizin da. Eh, Mendraxea, Errealakuak, zakigu, eh, sokaldea gutzutzea egu, sokaldea gutzutzea Ez txalzaparra da ni ostia. Beti tamborra da. Nei jarriko luke tamborra da basaltzeko. Batzaltzeko eta faltzeko. Gera eh? izatezapitziko. Kepi? Kepi? Bona, bueno, bona. Bueno. Tamborra da eginez bueno. da, gama. Harri, harri, harri, eratu da. De usta du ahez, eh, DJ Matzatero. Baina ikustet, tamborra da, ondo daula. Baina, festa, indiarda, bakoitzan beretxian. Bimpa, bimpa, bimpa, bimpa, bimpa, bimpa. Bim, bim, bim, bim. Bakalagoa jarritan, iten... Lanzarte con la talidad de la... ¡Había de la policía! ¡Pim, pa, pim, pa, macalao! ¡Pum, pa, pum! ¡Oy, no hay que ver ya! ¡Oy, no hay que ver ya! ¡Ce, eres que Vale, vale, vale. ¡D.A.Y! ¡Chapas o sea, eh! ¡D.A.Y! ¡Bey, me digo muy Ángel, ángel, que me iglesias. Ni es algo no que... Va... Zo beio eratu da saudetela. Eta ez da la kultura piskat. Bagizu. Emengo talde talde onena Los Ángeles del infierno direla. Eta hori bai eguneko abestia dela. Moriré con las botas puestas. Eta no da si di algo algo se nukeo bat kantatu angel. Nola, bestia, e, zautuko, eta, no la da bestia. Eh gurenzula sok dizute ezautzuko eta mesez. Kandeguzu piskabaler zerbi bai do. No la da. Bueno. Horrela dia zartuta, ba, obeto presentatuko naiz, ba. Ni Julio Golesalen, eh, semea naiz, eta... Uztatzen zait, eh, Julio Golesalen, hita, oso ondo egiten du. Menetan, abesti gogorrak ditu, baino, nire generua, ba, heavy metal da eta horrela esatzen du, abestia. Morire! Ko, dos botas Uuuu, Oh yeah! Fucking rock and roll! <risa> Oso, no. Eh, Facundo, ez dakit <risa> dut ikan dagoen, ustez ez ez? Zultze iritziak inguruan, Ba, nik esango nuke, eh, abesti guztiak debekaduko nituzke, eta bakarrik jarriko nuke konfeoazken himnoa, hogeita lau, orduz. Demora <risa> gora konfeoaz, urkullu eta gora euskadi. Eta, Kiko. Oh, Beste gukia da, Kaka. Konfeba eh, esken eh, himno ha cantatunekos teni duke edo, edo ez. Vai, dai, vai. Asi kon ez, tol unri guan. Eh, eh, Vaila aurrera e pa bono, aurrera. E -ta, e -ta. Go go eta, go <risa> go go go eta, gora konfebaas, eta gora euskal herria. Gora <risa> konfebaas, gora eta gora euskal herria. Horrela da, Beti. Oh, sondo, sondo. ¿Ven que nos saca el eh? Facundo. <risa> remis guapo, guapo, guapo, bat. va. A, a, a ver, que, eh, DJ... A ver, inspira la inspiración de su momento. Un san, eh, se abrir. La, la mixer y... Fa Facundo, canta tu grito, Mercedes. Góra <risa> con Tebas, un huir. ¡Viva la fiesta! Góra con Tebas, que está góra tiruma. Gora Kouzebaz, gora Xabino Araná Gora vas, geta, gora Euskadi Adelante! Intra adelante! Bueno, bueno, eh... Arregueratu da <risa> iritsi estrenaditu gula muskaren en guruban bueno... ¡Ja, Azkenean, usta uz, eh, semeza ezberdinak egutzi dugu hemen. Eh, espero gutxen espero que bi eta batu dira remix egiteko eta bueno, eh, da musikaren bidea. Bai, eh, ustez azken orduko dei badakagula, erratsa Joan, eh, gure nagusia omen da. Quedome la mandan dime, déjame de te, la mierda que Aurrera, Koldo? Aupa, Asamblea! Zemuz! Hemen txena buxi, ondo, danian, bakizu. Ondo! Dena, ondo, ez? Formal-forma, sabete guztiak, eh? Faxista! Formaz, la... o, gustia, Faxista. Faxista! Eh? Berriro, hasiko geha berriro! Berriro, berdinakim! Faxa gaizki da bile eta. Eh? Faxa gaizki da bile la. Ah, vale? bale. Bale, <risa> bale. Zer esateko, Koldo? Aurrera, zer zena dibuzu di, gure dehiarekin? Ba, hemen txe, ba... Banitzu, eh? Ba, gitzu ez, ba... Horeindi konfinamenduan, eta... Ba, jendia bardugu... Gure... Gure ertsainan, ez? Eta... Kurrikluna egiteko... ...dikastaro bat egin nahi du. Ba, ori, mas, hartu... Gaur hartza! Opa, eskerrik asko! <gayua> Facundo! Koldo, <Risas> zu nere laguna zera, txik eitu, Fakokero! Eh, Fakokero, eh, Fakokero! Ba, eh! Gau gorkiz izan bai! Bari, okay bai, eh! <gayua> ah, ah, bai, bai, bai! Barkatu, ezke hau nere programa da eta nahi duna egiten dut! Osa, bakizu, eh! Azkenean, ba... Laguna ekin inizeo egin, ta, hoi, Facundo akar gaurkoan, ta, puz, demora asko ekin entzungabe, ta, joder, baino, Facundo, joder, Facundo. Gora hor kauten, ze festak egiten genune, eh. Joder, nola ez, nola ez. Gora, gora ertxantza eta gora CNV. Hopai, eskerrik asko. Ba, kurrikuluna egin beharko Jendea behar dugu ta hori, ba... Ba, hartu papel bat, jarri zuen izena, ez bat gizute jartzen zuen izena, lagun bati deitu eta laguntza laguntzaskatu, edo... ...guor bat horrela egin, ba, hau ja programa teknologiko bat da, ez? Hoi izan zen, momentuan, eta hoi, ba, hartu, esan, ba, pos nien eitzen da, nientzun den lehen, el... Anxel kema iglesia soy. Ori bod potentia da hor Ertsantza ertzantza modukoa izateko, ez? Ta ba hori, lagundu, ba lagundu. lagundu Mutiari, lagunduko dio. Lagundu dola es. Bai, ba, ba hori. Izen jarri eta baita ere eh denegia es, ske kuba gisu ertzantza gea eta oso serioa gea, ez? Ta azkenian Denia ber dugu zenbakia, ez? Da hori, hartu paperoi, isenagin, denia egin eta bidali hartzantzara eta ya sta. Zipaio, sea. Bueno, eskerrikasko, gabón, gabón. Aplauso, aplauso, <risa> que eso es jefe. Gabón. eskerrikasko, eskerrikasko. Au izan nagusis <risa> Guztia gaurkoz, eta espero dugu asamblea majaraz irratxa jubagurrengo azten ere, hemen egoteak. Mila esker eta beste atarte. Adio! Eta bukatzeko agurrak. Bueno, eh, agurre Natalean, eh, orain arte, bastante agur eh, formalak eta taldekoak ezan diat. Ta, onda agurre. Baina... Eh, Baitaren nahi ditugu agur personalagoak. Eta, bueno, e, refleksio e, dezio bat e, irakurko izuet. Itxialdian nere arremantzare bere ezianeko fragila dinamitatu ez edo dinamitatu zait. Eta nago hainbat garela antzeko egoeretan. Gustatuko litzaiguke atal eta saionek balio dezala zudentzako bakarrik triste edo gainditute zaudetenetzako gaude etako da munduan. eta honekin eh ba aste honetan iritsi agurra jarriko dizugu gogoratu eh zen agurrak bidaltzeko eh eh palmodiratiabildua@isa.net e, elbidera bidari dezakezuela baita Instagram eta Twitteren gaude horrea ere bidali dezakezu. Así que agurra Ewer kontsi Hase sor sorpresaa ez da? Babbi da, eskertu nahi dizut horre egoteagatik beti. Eta jakin esazu itxialdian izugarrizko laguntza izaten ari zarelan niretzat. Sorte handia dut, zure adizkidetasunarekin kontatzen dudalako. Maite zaitut, muxu bat, animo Aio! no a mailerara iritsi gea, gogorarazei nahi dizuet eh hementxe izango gehala geala stream.maritusaria.eusbi.8000/palmondirratia linkean aste azkenetan arratsaldeko 8tan ordu aldatu deu, ordu herdi lenago hasiko gea 8 eta lanumatetan ba egordiko 12 beti bezala. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenan entzuteko aukerarik ez badu zua izan, ba, palmondohirratia.noblogs.org linkian, eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baita ere. Beti bezala, e, mi esker maritzu sarea eta parte hartu ez zuen guztioi, eta entzule guztiei baita ere, bale. Eta badakizu, astean bitan, tente belarriak, martxan dagota, zure irratia. Palmondo irratia, mi esker agur...